Краще йшла б собі до свого славка або до кого хоче, Лишь би не мордувала її з хлипами. Маріяні схлипи згадуються ударами молота в циганковій кузні, а Даруся дужче втискається в стіну, бажаючи лише тиші і спокою. Так було кожного разу, як звалював біль. Марія, трохи поплакавши і поворкутівши, підніс нечутними словами, йшла собі далі а Даруся лишалася з розірваною від болю головою у порожній хаті доти, поки щось не вдаряло їй ножем у серце, і тоді вставала і йшла, куди очі дивилися. І на цей раз ноги самі принесли до ріки. Даруся зайшла у воду по коліна і вчула, як їй зразу стає легше. Холодна вода пливла крізь неї десь аж за край неба, а Даруся із заплющеними очима хиталася з боку бік, чуючи, як розправляються обручі, що дві доби стискали голову. Десь там, глибоко всередині, вони потріскували так голосно, що здавалося, іскри сипалися в ріку. Але Даруся не розплющувала очей, знаючи, що як тільки відкриє їх, обручі знову звиють гніздо у бідні її голівці, як гаддя, на здвиження звиває з землі свої кубла на зиму. Коли Дарусю болить голова, вона мусить йти до ріки і лізти до пояса у воду. Інакше біль розшматує її на дрібні кавалки. Добре, якщо літо і вода тепла. Тоді ніхто не боронить ставити у воду. Як падуть холоди, заходить у воду лише до колін. І чим холодніша вода, тим швидше біль відпускає Дарусю. Перший раз, коли після кількаденних нападів болю щось сказало Дарусі, що треба шукати холодної води, вона спочатку довго дивилася у креницю на своєму подвір'ї. Але до води було далеко, а довгої драбини Даруся не мала. Та, що вела в курник, давно зогнила і до дна не дістане. І тоді Даруся обома руками тримаючи голову так, ніби та ось-ось має покотитися із в'язів, Похиталася до ріки, лякаючи п'яною ходою сільських жінок у грядках і городах. Поки босими ногами спроквола заходила у воду, збіглося мало не половину її кута. «Матір Божа, та вона прийшла топитися! В'яжіть її, Марію, вона лиш вас до себе відпустить, кричала з берега Варвара-злодійка до Дарусиної сусідки, розмахуючи скрученим шнуром від білизни. Марія довго дивилася, як Даруся із заплющеними очима хилитається з боку на бік, зайшовши по груди у льодяну воду і нарешті тихо сказала Лишимо її, молодиці, вона нічого собі не заподіє, як Бог дасть, так буде. І не треба її в'язати, Варваро, краще під'язжіть собі язик тим шнуром. Розходіться по хатах, жінки, а я тут трохи посиджу коло сородкою Дарусі, та й собі» піду до свого дурно. Відтоді ніхто більше не супроводжує Дарусю до ріки. Вона б туди й не ходила, хіба що лиш полоскати прання. Але прання пранням, а голова важніше. Отож, як тільки після нападів болю щось її зганяло з ліжка, йшла до ріки, і ніхто не тримав більше за руки. Хіба жінки дивилися у слід, приклавши долоні дашком до чола, та хтось із шкільників посміювався тихо, «Ади, солодка Даруся, знов купатися йде!» За що не раз діставав потиличника від іншого шкільника, трохи розумнішого від себе. Добре, поки ріка не замерзає. А перший раз, як Даруся стала на лід, а він не провалювався, хотіла пробити його головою, бо мусила зайти у крижану воду, навіть коли б це коштувало їй життя. Вона стала на коліна, ударила чолом раз-другий до льоду – і тихо заскавучала, лід був твердий і не піддавався. Даруся тупцювала босима ногами по мерзлій підлозі ріки, ослаблими від кількодобового лежання ногами, гамселила кригу, ніби місила глину, і ломила руки звідчаю. Аж тут, звідкись ніби йшов за нею на зерці, явився Маріїн Славко, і Дарусю зразу перестало боліти голова. Славко був тверезий. Їй здавалося, що вона з роду, хіба що лише в дитинстві, не виділа Славка... Славка тверезим. А тепер він рівненько йшов до неї на середину ріки з тримтячою простягнутою рукою. Завжди із повним ротом слів Славко на цей раз мовчав, як німий. І Даруся також простягла йому руку. Так вони йшли берегом, з витягнутими один до одного руками, ніби велися до шлюбу, або на налегачі. Славко не промовив не те, що кривого, жодного слова, і Даруся слухняно ішла за ним, не чуючи зимової холоднечі. Славко привів Дарусю до сільської теплички, невелике, майже кругле озерце із жменею фонтанчиків, що не втомлювалося бити з-під землі, ховалося за частоколом прибережних облетілих верб. Чиста вода пульсувала перед Дарусаними очима, і вона, безсоромно закотивши до пупа спідницю, ступила у рясне булькотіння. Коли вийшла на берег, Славка ніде не було, але вона і сама знала дорогу додому. Ось і тепер стоїть Даруся у холодній купелі осені і бореться із цвяхами, забитими у голову чиїмось важким безсердечним молотом. Заминає минає якийсь час, чорне залізо болю остаточно осідає на дно ріки, і тоді Даруся, підстеливши одну хустку з голови, сідає на камінь. Її босі ноги і далі до кісточок полощі чистенька прозора водичка. Вона чує, як їй нарешті легшає. Шум ріки остаточно заспокоює Дарусю, і вона знову вертається до свого безконечного думання». Вона не вміє не думати. Вона може тому, що ні з ким не говорить ні слова, аж не є. може, тому що ні з ким не говорить ні слова, а вона ж не є німа, тому вона думає безперервно.